Озера солі та асфальту У Південно-Західній Азії між Ізраїлем і Іорданією лежить Мертве море. Море – назва умовна, бо насправді це озеро. Вода тут заповнила розлом земної кори. Він такий глибокий, що околиці Мертвого моря є найглибшим місцем земного суходолу. Вони розташовуються на 405 метрів нижче від рівня океану. Продавня згадка про водоймище зустрічається в давній літературі, де можна знайти назву «Солоне море». Справді, сіль – найбільш характерна ознака унікального водоймища. Її тут по 300 грамів на 1 літр, що в 9 разів перевищує показник Світового океану. Назва «Мертве» також повністю відповідає особливостям цього водоймища. Воно справді безживне. Через високий вміст солі – в його водах не може жити ні риба, ні інші організми. Парадоксальність мертвого моря полягає в тому, що завдяки солям його вода на диво цілюща. Відомо, що тут приймав ванни уславлений своєю надзвичайною мудрістю цар Соломон. Вміст озер буває дуже незвичайним. Наприклад, озеро Піч Лейк, розташоване на південному заході острова Тринідад, що в Карибському морі, містить асфальт. Утворення пічлейку теж пов'язують із глибоким розломом земної кори. За припущеннями, знизу воно поповнюється нафтою. Легші її складники випаровуються, а важчі залишаються. У результаті й утворюється асфальт. Характерним є те, що він має високу якість і навіть вирушає до інших країн. Поверхня озера пружна і масляниста. Кажуть, що по ній можна ходити. Але затримуватися на одному місці не можна. Товща асфальту починає затягувати. Ще одна унікальна властивість озера – здатність викидати на поверхню об'єкти, які були поглинені в далекому минулому. Так, 1928 року із його глибин піднялося дерево, вік якого було оцінено 4000 років. Чи знаєте ви, що озеро Піч-Лейк є найбільшим у світі резервуаром природного асфальту?